Bine ați venit la Știința.info, locul unde ultimele știri din știință se dispută informat și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este ajunul Crăciunului, 24 decembrie 2007 și o să vorbim despre evoluția naturală, imaginistica creierului și două subiecte de nanotehnologie. De asemenea, în final vă vom prezenta un interviu cu Andrei Faraon despre computere cuantice. Deci rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul Bine te-am găsit, Andrei! Bine te-am regăsit! Astăzi o să avem 4 subiecte o să fie o emisiune, poate ceva mai lungă ca de obicei? Nu avem nicio dimensiune la format, deci sperăm că veți accepta. Nu stai nimeni care să ne taie <laughs> microfonul? Una din bucuriile faptului de a fi liber. <laughs> Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Astăzi pentru început Un rezultat Al ultimei săptămâni Care a fost destul de mediatizat Este vorba că Un grup de cercetători de la Universitatea Din California și Universitatea din Utah Din Statele Unite Au demonstrat recent că evoluția naturală A omului a fost puternic Accelerată în ultimii 50.000 de de ani Acum Rezultatul acesta este destul de controversat Pentru că există Argumente pro pentru care te-ai aștepta ca să o evoluție accelerată și argumente contra, care spun că nu te-ai aștepta la așa ceva. Aș vrea să discutăm puțin mai pe larg subiectul ăsta și interactiv, să intervii și să răspunzi. Nu ca de obicei cum fac eu mai citesc articole de pe... Dacă mă întreb știi că îmi place să-mi dau cu părerea, deci nu e niciun risc. Exact. Aș vrea ca să vorbim despre aceste rezultate și o să o facem în patru puncte. Aș vrea să încep mai întâi să prezint pe scurt în ce constă procesul de evoluție naturală, după aceea să intru în detaliile acestor măsurători și, de fapt, al treilea punct și ultimul, de ce aceste măsurători sunt controversate. Andrei, după cum știi, selecția naturală în populațiile umane este larg acceptată de comunitatea științifică. Ea se bazează pe un principiu simplu, al presiunii de selecție al mediului ambient asupra populațiilor de oameni. Simplistic vorbind, ne putem imagina că acum 50 de de ani, părinții aveau 10 copii, să spunem, din care 8 mureau, pentru că nu puteau supraviețui mediului înconjurător agresiv în care trăiau. Aceasta pentru că fiecare copil are un material genetic puțin diferit față de părinți, care îl face mai slab sau mai puternic. Cei doi copii care, din întâmplare au un material genetic mai bun, vor supraviețui, și vor transmite acest material genetic urmașilor lor. În timp însă, mediul înconjurător se schimbă glaciațiuni, migrații de populație și apare o competiție pentru resurse între membrii unei populații diferite sau în cadrul aceleiași populații. Aceste efecte fac ca și materialul genetic al copiilor ce supraviețuiesc să fie din ce în ce mai diferit și astfel compoziția genetică a întregii populații să se schimbe încetul cu încetul. Aceasta este practic explicația scurtă a evoluției naturale. Este practic un proces uh, prin care materialul genetic se schimbă încetul cu încetul. Nu foarte mult, pentru că uh, știm, de exemplu, că noi oamenii avem cam același material genetic. Noi arătăm puțin diferit, există mici diferențe, dar avem același material genetic în mare. Uh, nu știu dacă știi, dar avem cam 60% același material genetic cu o banană, cam 98% același material genetic cu o maimuță. Iar uh, toate aceste analize ale, uh, ale genelor au fost în mod uh, special făcute în cadrul proiectului Human Genome Project, care a fost un proiect foarte mare în care s a inventarizat genele de la uh, mii de oameni sau poate mai mulți și s-au căutat genele care erau în comun între toate aceste persoane. Și, practic, aceste gene ne identifică pe noi ca oameni. Recent, însă, s-a pornit și un alt proiect, care se numește HapMap. Acum, ce încearcă acest proiect să facă? Încearcă să stabilească ce diferențe genetice există între populații diferite de oameni. Noi, de exemplu, europenii, suntem diferiți față de africani. Africanii au culoarea neagră, pentru că au niște gene care încodează această proprietate. Asiatici au și ochii, să spunem așa, trași în jos, tot așa, pentru că au niște gene care încodează această proprietate. Și în cadrul proiectului HapMap se caută genele care practic specifică ce fel de populație, știi, ești european, asiatic, african și s-a observat că aceste gene reprezintă cam o miime din totalul de gene. Asta este ceea ce au făcut cei din cadrul proiectului HapMap. Acum, recent însă, niște cercetători de la Universitatea California și Universitatea din Utah au avut o altă idee. Ei s-au uitat în baza asta nouă de date și au vrut să vadă care sunt modificările genetice, deci practic sunt cele care ne fac pe noi diferiți. și s-au uitat în plus și când aceste modificări genetice au apărut. Pentru că este clar că unele modificări genetice sunt mai recente. De exemplu, faptul că noi avem culoare albă a pielii, este probabil un caz recent când, după ce populația africană a emigrat în Europa. Sau un alt exemplu foarte cunoscut este uh, cel al uh, toleranței la, la lapte, pe care ai menționat-o da, și tu. Prefer pe cel la alcool, e mai interesant. Pe cel alt? Toleranța la alcool. Se știe că populațiile europene sunt cele mai tolerante la alcool. <laughs> exact, care este iarăși o, a, o capacitate genetică pe care am primit-o în ultimii nu știu câte mii de ani. Acum, ce au făcut ei, cercetătorii de la Universitatea din California și în Utah? În primul rând, au identificat aceste gene și după aceea au fost interesați să afle când s-au produs, produs aceste modificații genetice. Metoda este foarte interesantă și aș vrea totuși ca să o amintesc. Pentru ca să înțelegi, trebuie să punești de la ideea că o genă nu este scrisă de la un capăt la celălalt în ADN, ci este scrisă pe bucățele. Gena, să zicem, are o mie de nucleotide Scrii 100 la început Pe o porțiune a DNA-ului După aia scrii niște prostii În engleză asta ar fi junk DNA După aia iarăși scrii o porțiune a DNA După aia iarăși Niște prostii și tot așa mai departe Este rolul organismului uman Ca atunci când citește gena Să taie prostiile care sunt acolo Să lipească capetele Să scoată în final gena Și să facă proteina dacă îmi permiți o paranteză, știi, una din posibilele explicații de ce avem acest junk DNA? A, nu știu. De fapt, mutațiile, dacă au loc în genele valoroase, da? genele foarte importante, da? practic duc la decesul imediat al organismului. Exact. Și ca să evite aceste riscuri de mutații să apară locurile importante, dacă 99% e gunoi, șansa să apară în gunoi e mai mare. Deci, practic, gunoiul, de fapt, protejează informațiile utile, sunt bine ascunse. Exact. Și te apropii puțin de ideea experimentelor ăstora. Ei spun în felul următor. Cum poți să afli cât de vechi este o genă? Ei bine, poți să-ți imaginezi că la început, când a apărut prima oară gena, ea era întreagă. Asta este la începutul evoluției, să zicem, acum un milion de ani. Pe parcursul evoluției, când... A, tu transmiți gena la urmașii tăi, gena începe să se fărămițeze. O bucată se scrie într-o parte, alta în alta. Cu cât mergi mai lung în, în evoluție, cu cât trece mai mult timp, cu atât fărămițarea genului este mai mare. Deci tu, ca să afli cât de vechi este o genă, trebuie să te uiți să vezi cât de fărămițată este. Lucru pe care, bineînțeles, poți să-l faci cu, cu tehnicile actuale. Și este exact ce au făcut cei de la uh, uh, cerătorii din Statele Unite. Au, primul rând, au inventarizat genele și după aceea, pazându-se pe cât de fărămițate sunt, au stabilit timpul în care uh, acestea au apărut în evoluție, deci, practic, cât de vechi sunt. După cum spuneam a trei, rezultatele lor sunt surprinzătoare, pentru că ei au ajuns la concluzia că în ultimii 50.000 de ani, evoluția a fost accelerată puternic, de aproape 150 de ori mai mult. Asta însemnează că dacă toată evoluția omului, început să spunem de acum a, 6 milioane de ani de când ne-am despărțit de multe. Dacă ar fi avut loc la rata actuală, la rata care a fost în ultimii 50.000 de ani, atunci noi ar fi fost cam de 150 de ori mai diferiți față de mai multe. Și este un rezultat surprinzător. De ce? Și aici e foarte interesant. Sunt două argumente. Eu am să spun de ce este surprinzător, tu după ce poate o să spui de ce nu este surprinzător. Am după, să încerc. După cum ți-am spus, este controversat subiectul. Sunt două argumente pentru care este surprinzător. În primul rând, pentru că nu te-ai aștepta ca în ultimii 50.000 de ani să se întâmple ceva special în istoria mediului ambiant, față de, să zicem, ultimele 6 milioane de ani. Ai tot glaciațiuni, schimbări de temperatură, mare lucru nu s-a întâmplat cu mediul ambiant. Sunt numai 50 de mii de ani față de un milion, nu reprezintă mare lucru. Ăsta este primul argument. Iar al doilea argument este puțin mai subtil și are de a face cu apariția civilizației. Pentru că problema cea mai mare în ultimii 50 de mii de ani sau în ultimii 20 de mii de ani, cum cauți să definești, a apărut civilizația omului. Și ideea de bază este că civilizația încetinește evoluția. Pentru că uh, civilizația face omul mai puțin vulnerabil la schimbările mediului ambient. Trebuie să înțelegi, pentru ca să aibă loc evoluția, cineva trebuie să moară. Ai 10 copii. Din cei 10 copii, după cum am spus, doi au o genă bună. 8 nu. Ei bine, au 8 trebuie să moară pentru că gena celor doi uh, care sunt buni să treacă mai departe. Pentru că dacă nu mor, se însoară și ei, fac și ei copii și lasă genelele proaste mai departe. Acum, ce se întâmplă? Când ai o civilizație, gândește la civilizația modernă. Practic, noi nu mai avem 10 copii, noi avem 2 copii și amândoi supraviețuiesc. Din contră, noi băgăm bani în sistemul de sănătate pentru ca să ajutăm chiar și copiii handicapați, care, în mod normal, ar, ar, ar ieși de pe scenă din cauza uh, mediului ambient. Civilizația ne face ca să avem grijă de copiii noștri, să-i protejăm pe toți și atunci, practic, încetinește mecanismele evoluției naturale. Toți o să supraviețuiască cu toate genele care le au. Știi? Asta este puțin la extremă. Sunt și alte exemple la care poți te gândești, de exemplu la haine. Nu? Dacă noi avem haine, ne protejăm de fric uh, și atunci supraviețuim cu toții. Dacă n-ar fi fost hainele, doar ea mai și ar fi supraviețuit. Din cauza acestor două motive, nu te-ai aștepta ca în, ultimul, în ultimii ani să ai o evoluție naturală chiar așa de accelerată, de 150 de ori mai mare. Mm -hmm. Și acum probabil că e rândul meu să dau contra motivele te face și un test cât de mult bun simțam. Nu știu care sunt contramotivele pe care le-au dat ei. Așa. Dar astea sunt cele cu care mi-aș da eu cu părerea. Ia spune. Primul zici că într-adevăr n-au apărut alte noi glaciațiuni sau altceva, dar ceea ce s-a întâmplat în... de când ne-am despărțit de mai maimuțe a fost că în general oamenii au rămas în Africa. Și după practic coincide oarecum momentul în care populația începe să se îndepărteze pe Terra. Exact. Deci, într-adevăr, poate n-au venit glaciațiunile, dar dacă ai trăit 3 milioane de ani într-o în junglă tropicală și după aia, aia te-ai dus în Suedia, s-ar putea condițiile de adaptare să fie mult mai puternice. Absolut. Corect. Deci acesta este, este după mine, primul argument este că migrația în sine favorizează Schimbarea, Schimbarea condițiilor naturale Exact și deci accelerează evoluția naturală accelerează. Este accelerează. unul dintre argumentele pe care le aduc și ei Un altul care trebuie să-l menționăm Hai să vreau să continui să-mi dau cu părerea. spune uh, Cel de-al doilea doi Doua parte Este că una din cele mai Noi discutăm că civilizația protejează omul Într-adevăr civilizația protejează omul În ultima sute de ani dar noi discutăm despre evoluția în ultimele 50 de mii de ani. Știi care era cel mai mare dușman al omului în perioada aia? Omul. Omul. <laughs> și dacă bine tu zici că aia se întâmpla în evul mediu Hai să dăm un exemplu din... Uh, uh, ai auzit de Cromwell și despre revoluția engleză? Primul, zi, lucru, primul lucru după ce au cucerit Irlanda a fost să o moare 5 irlandezi din șase. O chiar așa de mult? Chiar așa de mult. Deci, știu. în general, majoritatea revoluțiilor care au avut loc sau cucerirea altor popoare presupuneau uciderea masă la cel puțin jumătate din populație. Absolut. Deci interacțiunile om-om fac ca o anumită minoritate genetică, în momentul în care devine un imperiu, de genul imperiu roman, să elimine competiția. Exact. Ai dreptate. Și cel de-al treilea argument pe care îl am da. este că densitatea de populație da. favorizează ceva care nu putea să apară în comunități izolate, de genul ciumă. Ciuma iarăși a omorât probabil peste 90% din populație în primul val. Da. Deci densitatea mare de populație favorizează ca anumite boli să fie extrem de eficiente. De aceea, tocmai această densitate și condițiile salubre au făcut ca europenii să reziste la alcool, pentru că întâmplător orice apă potabilă beai, mureai de dezenterie. Beai alcool, nu erau bacterii, supraviețuiai. Deci, cei care erau rezistenți și practic puteau să bea toată ziua, nu mai vin și bere și nu beau niciodată apă, aveau o șansă să au, au supraviețuit și au făcut copii. Perfect. Ai dat trei argumente care au fost foarte puternice și pe care le dau și autorii articolului. O să mai adaug numai al patrulea, care este iarăși foarte important, și anume creșterea de populație. Pentru că în ultimii 50.000 de ani a avut o explozie uriașă de populație. Dacă la început erau cam 100.000 de oameni pe Pământ, acum sunt 6 miliarde. Și cu cât populația este mai mare, cu atât mutațiile genetice care sunt posibile sunt mai mari. Adunând toate aceste argumente, cred că totuși faci un caz bun în de ajutator. <laughs> Și în plus ar trebui să avem un pic de încredere în rezultatele astea. Începe mai întâi cu siliciu, deci niște rezultate interesante. Întâmplă două rezultate, întâmplător ambele de două grupuri din Stanford. Primul din ele, care m-a distrat foarte tare, știi că toată lumea vrea să facă chipul de siliciu cât mai mic. Da. O altă problemă e că există uneori aplicații în care ai vrea să ai o bucată de siliciu de ordinul metrilor. Asta când faci fotodiode sau când faci ceva. de exemplu, ecran cu cristale lichide, ți ar place ca în spate să ai o placă de siliciu pe care pui electronică de calitate. Da. Soluția actuală, în general, este să pui o placă amorfă, cu calități cam 1000 de, de ori mai slabe decât un siliciu normal. Cealaltă competiție este să folosești imprimantă cu siliciu sau imprimantă cu materiale semiconductoare organice care sunt cam de o mie de ori mai proaste decât siliciu amorf. Da. Ceea ce propun cei de la Stanford este să iei un chip normal de siliciu, da. scrii bucățele că în general nu trebuie decât un grup mic de un circuit integrat da. și circuitele integrate să fie legate între ele cu o bandă elastică de siliciu Astfel încât rezultatul ei și îl tragi și l tinzi la 1, 2 metri. Păi numai puțin dacă scripă pe același cip. De fapt, după ce a trebuie tu să crezi scrii de rețea de cipuri. Dar mai tai cipurile, mai tai bucățele de cip din da, bucata și Mare care sunt de cele nu stă complet, da. ci între ele, da. există o bandă elastică da. de siliciu, da. care de fapt are aceeași formă cu un arc dintr-un ceas de la vechi, cu mecanic, și care este, rămâne elastică. Și ei, de fapt, au găsit o metodă să facă acest lucru elastic și rezistă la o întindere de 50-100 de ori dimensiunea originală. Asta vreau să întreb, că după câte știam eu, că este fragil. Tocmai acest arc, elec, arc elastic... Asta este practic descoperirea lor. Acest Asta tip este... de siliciu care este foarte elastic. Deci, de fapt, este cum să faci acest arc elastic din siliciu care să-ți permită să ai o conexiune între cipuri, dar ele să, după aceea, să le distanțezi păstrând conexiunea originală. În mod evident, de fapt, motivul pentru care voiam să ajung aici oarecum politic, da. e ce face un profesor american când face așa o descoperire. Uh, păi ce să facă, se bucură. Uh, în acest caz a format o companie denumită Net Crystal da. în Mountain View, California, cu care speră să compania să comercializeze ideile lui deja patentate. Adică ce vrea să-și așteaptă să ca facă să vină investitorii? Să facă bani. Cealaltă idee, același grup din Stanford. Da. Uh, o altă problemă de un lucru la modă sunt bateriile cu litiu. Da. În mod normal, bateriile de litiu conține un electrod de carbon. Da. Și capacitatea lor, cât, câtă energie stochează, e limitată de cât litiu poți să pui în carbon. Da. Dacă ai folosi siliciu, ai avea o eficiență de 10 ori mai mare. Da. Atâta doar că în momentul în care adaugi litiu în siliciu sau îl scoți, acest siliciu se comprimă sau se uh, extinde și un siliciu normal monocristalin se sparge, drept care avea baterii de singă de unică folosință ceea ce nu e tocmai ideea unei baterii reîncărcabile așa ceea ce au făcut cei care, de, grupul din Stanford a fost pe o suprafață mecanică da? scuze, metalică să crească Fire nanocristaline de siliciu. Da. Și aceste fire nanocristaline de siliciu sunt mult mai stabile mecanic și se pot extinde sau comprima în dimensiuni până la 4-5 ori. Ceea ce înseamnă că pur și simplu crește eficiența bateriei. Întrebarea naturală. Ce au făcut profesorul inventator. <laughs> Ia să vedem, dacă știu. A făcut o companie și acum așteaptă investitori ca să vină cu banii. Uh, e într-o fază incipientă, doar a scris patentul și discută cu diverși investitori să-și formeze companie. <laughs> Desigur, mai nou cercetătorii au reușit chiar să localizeze foarte bine unde anume în creier și au ajuns la concluzia că ele uh, sunt stocate, sau mai bine spus, au reușit să găsească acea parte din creier uh, care este responsabilă de convingere noastre, de certitudinile noastre și care este localizată undeva în, front, în partea frontală. Uh, după cum știm, mintea umană este un comparator continuu de convingere. Capacitatea de a crede sau a ne îndoi în diverse afirmații este o forță puternică pentru luarea deciziilor, pentru controlul comportării sau controlul emoțiilor. Cu toate acestea, mecanismele neuronale ce sunt implicate în aceste procese complexe sunt departe de a fi cunoscute. Recent un grup de la Universitatea din California a folosit metodele de imagistică cu rezonanță magnetică funcțională pentru a identifica regiunile din creier care conduc la convingeri, sau pe cele care conduc la neîncredere. În afară de aplicațiile medicale, ca de exemplu monitorizarea efectului placebo, cum este câteodată menționat, rezultatele acestea au implicații mai profunde în înțelegerea fenomenelor cognitive care au loc în uh, creierul nostru. După cum știi, imagistica prin rezonanță magnetică funcțională este bazată pe creșterea volumului fluxului de sânge asociat activităților neuronale. Este o tehnică relativ nouă care ne spune practic care din regiunile din creier sunt active în decursul diverselor activități mentale. Aceasta cu o rezoluție de numai câțiva milimetri cubi. Cu toate acestea, să nu uităm că într-un singur astfel de milimetru cub cap cam 100.000 de neuroni așa că rezultatele sunt mai mult indicative pentru o a mai multor neuroni. Tehnica de rezonanță magnetică funcțională este folosită din plin pentru cercetarea a tot felul de operații cognitive. Mai recent de exemplu s-a arătat că ea ar putea înlocui vechiul poligraf, că se pare că poate vizualiza când un subiect spune adevărul sau minte, în anumite margini de eroare, desigur. De aceea nu este de mirare că cercetătorii au încercat acum un alt subiect fundamental al proceselor noastre cognitive, capacitatea de a avea convingeri sau de a ne îndoi de diverse afirmații. În cadrul Centrului pentru Imagistica Creierului de la Universitatea din California au fost scanați 14 voluntari. În timp ce erau scanați, subiectilor li s-au prezentat afirmații din domenii cât se poate de diferite, inclusiv matematică, geografie, religie, etică sau chiar întâmplări biografice ale propriilor vieți. Subiecții au fost rugați să aprecieze, în timpul scanării, aceste afirmații ca fiind adevărate, false, sau să spună că nu știu. Oamenii de știință au comparat apoi imaginile obținute ale creierului în toate cele trei cazuri, căutând să afle care regiuni din creier sunt activate în timpul celor trei situații, dacă într-adevăr aceste regiuni există. Într-o primă fază, Cezătorii au comparat situațiile în care subiecții au crezut afirmațiile cu cele în care subiecții s-au îndoit de afirmații. Ei au văzut diferențe majore într-o zonă localizată în lobul frontal, cel care este cel mai bine dezvoltat la oameni. Faptul că această zonă este implicată în procesele de convingere sugerează un link anatomic între aspectele cognitive ale credinței și emoțiile umane. Mai interesant însă, tot ei au observat că atunci când subiectii au crezut afirmații pur matematice sau pur etice, ceea ce sunt două lucruri complet diferite, exact aceeași zonă a creierului a fost activată. Această mică zonă care stă undeva în lobul nostru frontal. Dacă atunci când credem, activăm în special zona despre care am vorbit a creierului, atunci când ne îndoim de afirmații, activăm o altă zonă a creierului ce este deja cunoscută ca fiind cea care reportează senzațiile viscerale ca durerea sau dezgustul și este foarte implicată în aprecierile negative referitoare la gust sau miros. Practic afirmațiile fase ne dezgustă, spun cercetătorii. În cel de-al treilea caz intermediar în care subiecții au avut îndoieli, o cu totul o altă zona creului a fost activată. Aceasta, denumită anterior singulate, asta în engleză, apare desactivă în studiile pe creier care implică detecția de erori sau conflicte, logic. În plus, în aceste cazuri de incertitudine, s-a registrat o scădere a activității neuronale care joacă un rol în activitățile motorii. Practic, această zonă joacă rolul de mediator între procesele cognitive de decizie și indecizie. Spun cercetătorii, ceea ce îmi place mult la aceste rezultate este că ele sugerează cum imaginea noastră despre lume care se formează în creier, trebuie să treacă prin niște zone de control, care sunt în general asociate emoțiilor sau senzațiilor primare, ca durere sau dezgust. Deși evaluarea afirmațiilor etice sau matematici implică regiuni diferite ale creierului, e vorba desigur de evaluarea acestor uh, afirmații, acceptarea sau rejectarea acestor afirmații pare să se bazeze pe mecanisme mai primitive, care pot fi independente de conținutul afirmației. Cred că acest rezultat, spun ei, pune încă o dată sub semnul întrebării opoziția dintre gândirea emoțională și cea lucidă, pentru că, practic, la un moment dat ajungi în aceeași zonă din creier și acolo, um, acolo crezi afirmația. Desigur, faptul că cele două moduri de gândire, gândirea lucidă și gândirea emoțională, sunt interconectate, pare evident, odată ce studiem în ce mod votează alegătorii. Am putea spune mai degrabă că, ce, că studiul acesta subliniază încă o dată structura funcțională a creierului, în care diferite regiuni ale creierului sunt responsabile de tipuri diferite de procesare. E, în final, este interesat de observa cum rezultatele de mai sus pot fi folosite la construcția unui aparat de detecție de minciuni. Subiectului se pot arăta propriile afirmații, iar polițiștii se pot uita în creier să vadă care regiuni sunt activate. Și astfel să vadă dacă subiectul crede propriile afirmații sau nu. O soluție foarte interesantă la care nu am tot de nanotehnologie, mai mult sau mai puțin, și anume generarea radiațiilor de ordinul terahertzilor, sau cunoscute sub denumirile și de radiații milimetrice, pentru că lungimea de undă este de ordinul milimetrilor. Ca să, în cazul în care ți-ar este clar și pentru ascultători, lungimea lor de undă, sau frec, hai să o luăm în frecvență, e cam de 100 de ori mai mică decât la radiația luminoasă. Da? Și cam de 100 de ori mai mare decât ceea ce se întâmplă în cuptorul cu microunde. Bun. Sunt interesante pentru aplicații relativ limitate și anume, comparativ cu radiațiile gamma, care sunt în mod normal folosite la scanări de bombe, scanări de oameni, nu sunt atât de toxice. Adică, de fapt, nu sunt toxice pentru oameni la putermici. Comparativ cu radiațiile X... Care oricum îți cresc șansa de cancer. Da. Sunt radiațiile astea absorbite de corpul uman sau trec prin corpul? Man? Sunt absorbite pe distanțe de de ordinul milimetrilor, dar energia lor este relativ joasă. Deci, strict energetic, au energii de ordinul a 10-30 de milivolți. Ceea ce nu e suficient să distrugă legături. Deci, practic, încălzesc puțin locul respectiv. Încălzesc puțin locul respectiv, dar nu fac ceea ce face o radiație X care prin locul prin care trece, practic, el distruge orice legături chimice da. care existau, ceea ce înseamnă că induce mutații. Da. Deci ar avea o aplicație practică. Pe partea cealaltă este că absorpția sau reflexia este relativ dependentă de chimia substanței pe când în cazul radiațiilor X dependența era practic depindea numai de masa atomică, ceea ce înseamnă că poți să faci niște detectori de substanțe chimice, detectori de bombe, decât detectori clasici care de radiații X care sunt li se zice detectori de metale. Da. Dar motivul pentru care detectează metale este simplu că atomii metalii sunt mai grei și atunci au o secțiune nucleară, o secțiune mai mare, deci o secțiune eficace. Deci, problema pentru care nu sunt folosite e că se, e relativ tehnic, e destul de greu să faci ceva care generează radiații de în jurul 1 terahertz, Bun, cu de undă de aproximativ 1 mm. Ce... De ce? Că Dacă poți să faci butori cu microonde, de ce n-ai putea să faci o, o radiație cu frecvență de 100 ori mai mare? Pentru că cuptorul cu microunde are megahertz, mm -hmm. da, și atunci te duce în regimul la 1000 de gigahertz. Și practic nu te mai duce electronica. Și nu te mai duce electronica, ceea ce înseamnă că trebuie să vii din partea cealaltă. Din partea luminoasă. Din partea luminoasă, ceea ce înseamnă că trebuie să ai o tranziție între benzi energetice. O tranziție între benzi energetice la nivel optic, între ordinul electronilor volți. E o, sau o inversie de populație ca să generezi un laser e stabilă termic deci da. un electronvolt volt e diferență mare la temperatura camerei când diferența de energetică între nivelele tale e doar de ordinul a 10 mili știi și tu că la temperatura camerei practic nu mai. Oră, 25 de milivolt, parcă, mili care e, da, volt care înseamnă că statistic ambele nivele sunt ocupate e greu să generezi un laser da, corect Ceea ce autorii au propus, pe lângă faptul că e greu să construiești materiale care au asemenea benzi energetice mici. Da. Deci o să discutăm două soluții. Prima, de, dată de niște cercetători de la MIT, da. care au făcut mai multe gropi cuantice, una lângă cealaltă, și un electron care se dă de -a dura la vale prin fiecare groapă. Înălțimea energetică a gropilor, fiind alea astfel încât să obțină așa zis laser în cascadă da. în care electronul de câte ori tot sare, tot, de tot, sare, după tot după mai după generează după. câte un foton în laser. Și astfel au reușit să ajungă la frecvențe de ordinul milivaților care sunt utilizabile pentru imagistică. frecvențe sau puteri? Scuze, puteri de ordinul milivaților care sunt utilizabile pentru imagistică. În mod evident, știu, și-au făcut o companie și așteaptă investitori. <laughs> uh, mai exact, competiția are o, are o companie care așteaptă investitori, iar el este plătit de către de, agenție, o agenție militară americană, DARPA. Oh, știu, e foarte puternic, e are foarte mulți puternică. bani. Și cea a doua soluție tehnologică? Uh, cea de-a doua soluție tehnologică este, cum îi zic eu, în o aplicație pentru supraconductori. O, oh, ia să auzim. Că, la temperaturi joase, bineînțeles. La te am uitat să precizez, și soluția anterioară presupune răciri la temperaturi joase ca laserii să funcționeze, pentru că fizica e fizică și... Da, și atunci când temperatura e ridicată, diferențele dintre nivele de energie... Deci eficiența, de și atunci eficiența laserului scade foarte puternic. Ce altă soluție este, știi și tu că supraconductorii au și ei... Banda lor au o bandă interzisă, care cu cât temperatura e mai înaltă la supraconductor, banda interzisă e mai mare. Și în cazul în care au cu ce au lucrat cercetătorii, în cazul acesta este vorba de niște cercetători de la New Jersey Institute of Technology, au ales YBCO, nu supraconductor. Supra Și Ceea ce este se știe, o metodă de a genera, era să faci așa estele Junctiuni Josephson, care se presupune că un electron tunelează dintr-un supraconductor în alt supraconductor printr-o barieră izolatoare. Da. În cazul ăsta se genera din nou radiație. Problema este că genera radiații de ordinul sub picovați. Puterea era foarte mică, Puterea era foarte mică și ar trebui o îmbunătățire cam de un ori din un, un milion de ori mai mult ca, ca să ai aplicații practice. Ca să ai aplicații practice. Oricum, o joncțiune se obține printr-o ortografie destul de complicată. Ideea să pui un milion de joncțiuni nu e eficient și dacă pui un milion de joncțiuni nu e toate în fază, ceea ce înseamnă că nu obții o radiații laser. Soluția? Soluția este, a dacă te gândești simplă, când ai probleme cu diverse lucruri care nu vor să discute cu celelalte, le pui să rezoneze. Au de făcut pui... o structură de tip MESA, ceea ce presupune pur și simplu că e ori un șanț, ori un deal dreptunghiular. Da. Și toate cavitățile sunt cuplate la această structură MESA, care funcționează ca o cavitate rezonantă, ceea ce înseamnă că toate juncțiunile generează lumină în fază, ceea ce înseamnă că în loc să se adune linear cu numărul de joncțiuni, de fapt se adună amplitudinile în fază și rezultatul e proporțional cu pătratul numărului de joncțiuni. Wow! Deci, deci în final obții o putere mai mare. În final se obține o putere mai mare cu relativ mai puține joncțiuni. Și au reușit să demonstreze uh, emisii de ordinul microvaților. A, încă sub milivați încă, milivaț, încă mai necesită un pas în plus. A, de aceea din ce toți care am discutat până acum sunt siguri care încă nu au o companie. <laughs> Dacă am văzut ceva din mențiunea, asta <laughs> e că după ceva ce faci o trebuie să faci o companie. <laughs> nu, de fapt am făcut comentariul ca să se... Cercetarea este privită în Statele Unite. Toate grupurile de care am discutat sunt grupuri din Statele Unite În care Nu faci cejătări, dragul jetare Te uiți puțin în viitor Dacă poți deci, să faci bani cu cum, să, cum zic eu, nu au o atitudine catolică Nu văd de ce Nu pot să îmbini Plăcerea muncii și plăcerea Ceea ce poți să ce faci da? Cu partea financiară Să te bucuri și financiar De ceea ce faci <laughs> Deci au o viziune foarte pragmatică Pe care eu personal o apreciez Bine, A, și acum, ca o surpriză sau ca o modificare binevenită, pentru subiectul mare vă vom oferi ocazia să vedeți și ce fac alți români care sunt plecați la cercetar în străinătate. Și anume, veți avea ocazia să ascultați un interviu pe care Cristi l-a luat de Andrei Faraon cu privire la rezultatele pe care au fost recent publicate în Nature. Titlul articolului este despre controlarea reflectivității cavități cuantice cu ajutorul unui singur punct Andrei, bine te-am găsit la emisiunea noastră de podcast. Andrei, te-am sunat pentru că tu recent, săptămâna trecută, ai publicat un rezultat foarte frumos în revista Nature. Un rezultat care are de-a face cu computerele cuantice. Aș vrea ca să povestești la început unde ar putea avea aplicații rezultatele tale. Acest rezultat ar avea uh, aplicații în... Uh în procesarea unei informații cuantice direct pe chip și de asemenea ar avea unul în aplicații chiar și în procesarea informațiilor clasice. a face un computer care lucrează doar cu lumină direct pe chip, deci în loc să trimiți semnale electrice poți să trimiți semnale uh, fotonice care sunt să fie direct, procesate direct pe chip. Deci, cu alte cuvinte, sunt două aplicații. În calculatoarele clasice pe care le faci mai rapid pentru că lucrezi cu lumină și da. în așa-numitele calculatoare cuantice unde poți să faci operații cuantice care sunt, după câte te știu, poți să fie și paralele, deci poți să faci procesare paralelă. Pe ce scrieți voi informația? Da, deci eu, să dau o scurt, fac o scurtă introducere. În momentul când ai un calculator clasic, toate calculele se fac cu biți care sunt de fapt o sarcină electrică, până la care se reflectă într-un într voltaj sau într-un curent electric. Dar În principiu, 0 sau 1 este absența sau uh, prezența unei, unei sarcini electric sau unui voltaj. În, uh, când, când vorbești despre un calculator cuantic, deja nu mai operezi cu prezența sau absența unui, unui, uh, un, unui voltaj, ci uh, operezi cu, cu stări cuantice. Ceea ce este diferit la o stare cuantică, adică dacă ai un obiect cuantic, el poate fi starea 0 sau poate fi starea 1. În momentul în care ai un sistem clasic, un sistemul ăla poate să fie doar în starea 0 sau doar în starea 1, dar un sistem cuantic poate să fie în același timp într-o superpoziție de stări de starea 0 și starea 1. Și asta face computerul cuantic să fie, să fie diferit. Adică poți să procesezi, cum ar fi cu o, o, o superpoziție de stări. Uh, în momentul în care, ca, în care vrei să scrii, uh, să, să procesezi teri cuantice, ai nevoie de niște sisteme cuantice și, în general, aceste sisteme cuantice sunt uh, atomii. Lumea folosește atomi sau ioni. Uh, ionii uh, și atomii au, uh, au, au nivele discrete de energie și se pot af afla în, într-o superpoziție de, acest, din, uh, de nivele energetice să spun, adică de... Uh, de eigenstates, a fost un cuvânt de, de, de stări cuantice, într-o superpoziție de, de stări cuantice. Uh, și deja sunt multe uh, propuneri, s-au făcut unele realizări experimentale în care informația este scrisă în, cu ajutorul unor fotoni, este scrisă în, acești, în, în starea cuantică a atomului și apoi poate fi, uh, poate fi uh, citită din nou cu ajutorul unor fotoni. Uh, și această, această, aceste experimente sunt făcute cu atomi care sunt puși în cavități optice, care dacă vreți, optice sunt macroscopice. Deci, pur și simplu, sunt două oglinzi care au câțiva milimetri și uh, pui, uh, pui atomul în, uh, între aceste două oglinzi iar, uh, și după aia operezi cu el. E bine, ca să faci un computer scalabil ai nevoie de foarte, mulți, uh, foarte multe noduri de astea în care ai un atom într-o cavitate și este imposibil de făcut cu, uh, cu cavități optice macroscopice care sunt uh, făcute din două glinzi. Din, din această cauză, una din uh, modalități, care ar ajunge la, la, la scalabilitatea acestor sisteme, este să folosești ceea ce folosim noi, micro -rezonatori. Adică sunt niște cavități optice care sunt foarte, foarte mici, sau sunt de ordine 1 micron, și noi facem aceste cavități cu ajutorul cristalor fotonice. Nu este singurul mod de a face microcavități, pot să, să, să, să, să existe și alte platforme, dar platforma de, cu cristale fotonice este cea care are cea mai mare scalabilitate. Noi, folosim cristale fotonice, nu putem folosi atomi care să-i băgăm în, în cavitățile astea, pentru că pur și simplu în cavitate nu este aer și nu mai cum se bage atomul acolo. Din această cauză folosim ceea ce se cheamă atomi artificiali. Atomi artificiali fiind uh, puncte, cuanti, se, se și puncte cuantice. Se numesc puncte cuantice. Un punct cuantic este ca o, să spunem, ca o insulă de material în, înconjurată de alt material. De exemplu, uh, este ca o, poți să să-ți un uh, un punct cuantic, în cazul nostru, de exemplu, este ca o o mică sferă de uh, indium gallium arsenide care este înconjurat de gallium arsenide, de arsenură de gallium. Și din cauza că este o diferență dintre uh, band gap între indium gallium arsenide și gallium arsenide, se face uh, acest, această sferă de indium arsenide de fapt este ca o, o groapă de potențial tridimensională în care electronii și găuri pot fi capturați și Uh, în această de dimensional sunt așa de mică, nivelele de, de energie sunt discrete. Da? Deci cu alte cuvinte, tu poți să scrii pe aceste nivele discrete stări cuantice. Da, uh, da, și da, poți, poți să le scrii. citești. Cum, să cum reușești să, să scrii? Pentru a scrie stările cuantice pe un quantum dot, ai nevoie de o configurație specială de câmpuri electrice și magnetice în care acest quantum, punct cuantic să, să fie pus. Dacă folosești doar un uh, punct cuantic care nu are nu este pus într un câmp electric uh, și uh, sau magnetic, uh, nu poți scrie pe el din cauză pentru că odată ce ai făcut o tranziție de pe un nivel cuantic la alt nivel cuantic... electronul uh, uh, revine din starea excitată. Da. Da, electronul în starea de bază e... se dezexcita da. și pierzi uh, informația scrisă. Așa este, da. De fapt este vorba nu este vorba de electron, este vorba de un exciton, care de fapt este o pereche electron gaură Asta asta se întâmplă. Am, da, amândoi, bine, amândoi, amândoi, da, amândoi da. există în același, același timp în, în, în punctul cuantic. Și din cauza asta lumea oamenii pun punctul cuantic într-un câmp electromagnetic. Deci pui un câmp electric și un câmp magnetic și în cauza asta poți să creezi niște nivele uh, ale punctului cuantic astfel încât poți să manipulezi informație în, în, în, în punctul cuantic și nivelele astea sunt mult mai stabile, nu se recombină imediat uh, aducând punctul cuantic în, uh, în starea lui de bază. După cât am înțeles, asta e de fapt uh, voi ați folosit și voi o adică pentru că ați băgat uh, structura de uh, punct cuantic într-o într-o cavitate de, cum se numesc, cristale fotonice? Motivul pentru care o folosim este următorul. De exemplu, dacă e un punct cuantic și ei consideră un foton care pur și simplu trece prin acest punct cuantic, probabilitatea ca fotonul să interacționeze cu punctul cuantic este foarte, foarte mică. De aceea nu o într-o cavitate? Și o cavitate este, într-o cavitate, deci fotonul recirculă. Deci, cum poți să că se tot reflectă între cele două oglinzi, și, cumva, fot fotonul stând mai mult timp în cavitate are o probabilitate mult mai mare de a interacționa cu punctul cuantic. De asta este de motivul atunci pentru să care. Da, da. Așa atunci poți să scrii. Dar acesta este motivul pentru care noi uh, fo, uh, folosim o cavitate optică. Pentru că, dacă e un atom sau un quantum și pui o rază de lumină prin el, un singur foton, Probabilitatea ca să interacționeze foton cu punctul cuantic sau cu atomul este foarte, foarte mică. Este neglijabilă. Și de asta este nevoie da. de o cavitate optică. Și, și am ajuns la întrebarea, de fapt, care sună cam așa. Ce ați reușit să faceți voi mai bine decât cei dinaintea voastră? Pentru ce este acesta un rezultat deosebit? Acesta este un rezultat deosebit pentru că este cumva primul pas care arată că în acest sistem, care este un sistem scalabil, sistemul care folosește cristale fotonicii și coantândăți, deci în acest sistem se se, operații de scriere și citire ar fi posibile. Dar doar experimentul nostru nu a fost fă, fă fă făcut într-un într într magnet, avem un câmp electric magnetic mare și nu am, -am avut un câmp electric, arată ceată, uh, uh, uh, Dot, în care am pus quantum dot din, din, din acest motiv, noi nu am putut cumva scrie și citi de pe, de pe punctul cuantic. În schimb, experimentul nostru este suficient pentru a demonstra că aceste operații de scriere și citire ar, vor fi posibile în viitor și din acest motiv este adică cercetarea continuă în a în, în, încerca să să facem aceste experimente similar cu cel care tocmai l am publicat iar aceste experimente să fie făcute cu un punct cuantic în care nivelele energetice sunt aranjate în așa fel încât operațiile de scriere și citire să fie într-adevăr posibile, adică chiar să scrie o informație și după aia să o recuperezi. Da, dacă îmi permiți o penultimă întrebare așa după părerea ta pe scurt pentru că lumea vorbește mult de calculatoare cuantice, dar uh, noi nu suntem în domeniul ca să-mi știm. Dar totuși, tu ai putea să ne spui așa, după părerea ta, cam, în cât timp ar putea să apară, într-adevăr, calculatoarele cuantice? Nu știu, 10-20 de ani, probabil. Dar, după, după părerea mea, având în vedere uh, tehnologia care o avem acum, nu, nu cred că se va putea realiza un computer cuantic, cât tehnologia care o știm acum. Trebuie să fie o, o invenție nouă, trebuie să, să, să apară ce, ceva, un material nou, ceva care are o, o timp de coerență mare, lung, care, ce, în, care, în care memoria este de lungă durată, în care pierderile sunt mici, deci, dar în momentul de fapt nu, nu există un, un sistem care este destul de bun astfel încât să faci un, un calculator uh, cuantic care să opereze... Uh, ca la, la, la, la, adică să facă ceva, să facă o computație care, într-adevăr, uh, o face mai repede decât un calculator uh, clasic. Asta este rostul până la urmă. Da, am înțeles. Și acum ultima întrebare. Sunt curios, în ce ani ești student la Stanford și uh, după ce termin doctoratul, ce ai de gând să faci? Te-ai gândit, te duci în învățământ, rămâi la universitate, la companie? Acum ah, sunt în anul 4 de doctorat la Stanford, în general un doctorat la Stanford durează ah, 5-6 ani, media de, este de 5 ani și jumătate ah, în departamentul meu, ah, ceea ce înseamnă că ah, mai am cel puțin un an de stat la Stanford și încă nu m-am hotărât exact ce o să facă după ce o să termin, adică Posibilitățile ar fi, într-adevăr, ori să rămân în uh, învățământ. Învățământul aici este foarte curădat cu cercetarea, adică să fiu profesor într-o universitate și să fac, o să predau și să fac și cercetare. Sau alt, ce altă posibilitate este să merg într-o companie și să fac cercetare acolo sau să lucrez în producție. Nu m-am hotărât depinde uh, de ce oferte voi avea după ce voi termina. Eu... La mine două opțiunile sunt deschise. A, oricum, indiferent de alegere, eu nu pot să-ți urez decât succes și da, să-ți mulțumesc, să mulțumesc încă o dată. Să-ți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să, să dai interviul în podcastul nostru. La da, revedere! Da, tot ce este de partea mea. Mulțumesc mult! Andreea, am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Am înțeles de la tine că vrei să faci puțină politică. <laughs> nu e neapărat necesară, dar pur și simplu vroiam să insist din nou. E bine să ne uităm și la aplicațiile practică, la, la ceea ce facem. Și dacă statul nu e interesat, investitorii sunt întotdeauna interesați de lucrurile utile. Am luat-o ca o lecție.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 Iar dacă vreți să adăugați comentarii sau aveți întrebări referitoare la emisiunea de astăzi, o puteți face pe forumul site-ului nostru. Unde puteți adăuga și sugestii pentru emisiunile următoare. De aici din Olanda, urăm o săptămână plăcută! plăcută.